Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, us-salatu, us-salamu, ala rasulillah, ala alihi, wa ashabihi, wa manwela. Allah në gjallë vëla, falë ndërojmë dhe vetëm për ti ndimë dhe falë, kërkojmë salavatë të orënë dhe salamet qokshën bëi Muhammeden sallallahu alaihi wa sallam, bëi familën e ti shokët e ti dhe të gjithë ata që iëndjekin rrugën e ti dhe nditë në fundë të kësa i bote. Të ndëru lezerë, Në takimin e fundit, kemi përmendur një porosi të cilë në ala pas vete në fund tjetë së ti, Omeri radiallahu ta'ala anhu, këj njëri i madhë, njëri me peshë, me ndikim të madhë në historinë, një vetëm islamet, për të njërzimit në përgjithësi. Ndërsa, sot dhe të vazhdoj me një personalitet tjetër, të rëndësishem gjithashtu i cili, Porosit porosit në porositje dhaj dhe lënë një porositë të rëndësishme në fund të jetës së tij. Nga së sikur që i kenë të njohur, jemi duke përcjellur porositë e njerëzve të mëdhenj, dijetarëve të ndryshëm, të cilët i kanë në fund të jetës së tyre. Sot do të përmendi një porositje e ala Othmani radhiyallahu anhu, gjithashtu një nga halifët e drejtë një nga të afrme të Muhammedi sallallahu alaihu sallem, një njëri i cili me të vërtet krasë vjërtyteve të shumë ta që i kishte, ishte një nga ta që e përkrahen dhe i ndihmuan pa rezervë Muhammedi sallallahu alaihu sallem në për cilën e mesajit dhe përhapën e fesë Allahot Azogjen. Krasë sojtë sakrifisit dhe kontributi, Athmani radiallahu anhu ishte njërë dhe me, moralin e tij dhe turpin e tij dhe sjelljen e tij deri në atmas, saqë për ta për të thënë Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem se edhe me lajket turpërohen nga Uthmani radhiyallahu anhu në kuptimin e respektit dhe ndërimit që kishin për të. Prandaj ishte njëri i cili muslimanët ia besuan pas Omerit radhiyallahu anhu udhheqën e shteteve të tjera për disa vite dhe padyshim se u korolizua apo karakterizoua, po dua të them, udhëheqja e tij me të arritura të mëdha, që nuk është tashkuati përmendim ato, por ndodhen disa trazira, ndodhen disa turbullira dhe zakonisht në kohën e trazirave dhe përthilljeve psoi njerëz të mirë. Dhe ndodhi një fatkeçi si pasojë së cilës do thotë, u sulmuan shtëpinë e tij Othmani radiuallahu anhu ku një grup njerëzish të prirur nga dhe të udhequr nga njerëz të këshi e sulmuan e thmonën rëdjallan më shtë të pinë ti nuk e sulmuan dhe të të prazgjë tjetër po që ta që ta privojnë nga jeta dhe ta kry një atentat kunder udheqit të musliman e ta sajkua dikush mund tëtë të, e si pater mundësi Në e sulmu njëri në shtëpinë ti E ku ishënë muslimanët E ku ishënë ata që e dëni në thmanën Radhjallahu ta'ala anhu Pa dëshimë se Patë shumë të gatshëm që të ambrojnë Në thmanën radhjallahu anhu Mirë po ai Nuk dëshiranë të që Në medinë në pegambeni s.a.s. Të ndodhë konflikt mes njerëzve Të vrahë njerëzit për shkak të ti Andaj me ndonë të se do të bëndë Në një kompromis me ta Po do të dhe dhe të i kalohet situatën dështëta në mënyra tjera, por ndodhja e që pa dushim i kushtoj othmanët radiallahu anhu me jetë, e cili momente fundit pas që u godit e kishtë Kur'anin para vete, duke lezuar Kur'an, dhe të të të pikat e para të gjako të i ranë na jetin e surës Bekara, ku Allah u gjëllevala të të të fesejë këfike humë Allah. Këto Do tëtë Allahu Gjellewala thot Fe se je këfi ke humullah Allahu do të mjaftën ty këndër ty në aftën Po thuaj se ishte një dëshmi Nga anë Allahu Gjellewala Se mbrojtë se do të jetë Allahu Gjellewala në këtë botë dhe në botën tjetë Dhe posë andohë dhe kjo për dëshim se Othmanë të ashtë të më mëjkishte Moment e fund të kësa jete Dhe Një fjal e tha e disa të tjera i la të shkruara, si porosi që i kështë e pas, afer vete. E atë që e la, gojarisht, ishte një thënjë e madhe, e që la është e shkurt, të nëro lezër në përmbajtë në saj, por është e madhe në kuptim në saj. Tha la ilaha illa ente subhane ke inni këntu minë dhaliminë një fjalë, një lutje që e kështë të thënë edhe një pejgamber i madhi Allahot Azogjel kërështë të një fatkeci që e kështë të kapluar, Junus A.S. kërështë të në barku në balenës, e thetë Allahon e madnuar më këtë lutje në që kjo është lutje e largimit fatkeci dhe kjo është lutje e largimit të problemeve dhe spruave ndaj tha la ilaha illa ante subhana ka i një këntu minë dhalimin La ilahe iland Nuk ka të adhruar tjetër Nuk ka zëtë që meritant të adhruat Po së te jo zëtë Subhanake Te i i pasër nga gjdo e metë Dërse unë një majqë I kam bërë Padresi vetës time Andaj kjo lutje është E përbën Nga dy Aspektit të rëndësishme E para është Madhërimi Allah të madhënuar E para është Pastrimi Allah gjëllora nga gjde e mit E para është konfirmim Për një lefëdrim Dhe madhërim dhe mirë njojë E të posashmën dhe Allah Ca është i vetëmi që mërtën të adhëruat Dhe e dyta Një pranem për vetë në ti Se Aj është që i ka bërë padresi vetësi Një rio Andë edhe kje që pëmdodhë Nuk është padresi pëj Zotit aftër edhe këtë që pëmdo dhë nuk është pa dushim, një veprim që nuk ka urësin të, nga se Allah është i pasën nga qëdëmit, kush e ka të caktuar këtë ndodhija pa të ndodhij, Allah hojë mërnuar. Ande e ka mundësi Allah me gjyku dhë që nuk ka urësin të? E pa mundës mështë. A ka mundësi Allah hojëllë uare me caktu dhë që s'ka të mirën të? E pa mundës mështë. Nga se Allah hojë nuk ka të aj Nuk vije e keqe nga Zoti, po njerzit e bojn punën e keqe. Andashtu kur e ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, "E tëra e mira o Zot, është në dorën tënde, o sherru, lejsa ilejk." Do të thotë që edhe dëmi nuk është e te ti. Dëmi ne bojmë, na e bojn na njerëz që këto të keqen. Nëse Allahun qoftë se ka caktuar më ndonjë diçka, ajo është e mirë. Po njerzit pastaj, duke mos e kuptuar mesazhin, duke mos ushtirë si duhet përballë provave, duke mos duke mos e bëjnë këtë punë pas taj që tjetë në dëmin e tyre dhe tjetë e keqe për ta Andaj kështu ëthmani radiallahu në tha dhe kërkaj ndihm nga Allahu gjallat gjelalu ti ndihman në këtë që këtë ka pluar posa vdej që ëthmani radiallahu e gjëten pra në ti një letët e shkruar ku thonë të kështu Bismillahirrahmanirrahim Othman i birja fanit Kështu e kështë shruar Othman i birja fanit Dëshman Se nuk meriton të adhruat asë kush pas Allahut Dhe dëshman Se Muhamedi s.a.m. është i dirguar i Allahut Dhe Othman i dëshman Se gjeneti është i vërtet Apo Si kush në kam su pegamberi s.a.m. Të dëshmojm Se el gjenet u hak Gjeneti është hak I vërtet Dhe se gjihnemi është i vërtet Dhe Othmanit dëshman Se Allahu ka me i rinjall njerëzit Në ditën që nuk ka pik dyshime Dhe Allahu nuk e thëm përmtimin e ti Kaq Këto fjali kështë dhenë Othmanit Radi Allahu ta'ala anhu Të shkruara Që u lezuan pas dekës e ti Të nërë lezer Nështë a kje porosi është e shkurtër Dhe në te ka Gjera të njohra për neve Mirë pa ja që ka duha të them Nështë ashtë një dobija për dy që shë më nështë Ta kuptojmë nga kjo thëni e thmanë Ndhe Allah të ala anhu Pëllimisht Shikone njëri unë i cili Ka jetuar me Zotin Njëri unë i cili ka jetuar me përmendin Allah të manuar Njëri unë i cili jetan Me adhurimin dhe Allah të manuar Nuk Dështan në këdretim edhe në momentin Ma kritike Gëse me përmenda Allah në kur i shlirë Me përmenda Allah në gjellë e uale Kër i ki punë mirë Me përmenda Allah në gjellë e uale Kër i kër nuk i impresionë, kjo është e letë Me i për situatët të tila kritike Apo si kur se ishë dhëthmani Në ato situatët njëriju Most malkon, most klith Most dvajton Por e tëra që e bënd Ta përmenda Allah në zo gjellë Kjo, pa dushim është një Shpërblim nga Allah në Allahut për këtë njëri që jeta e ti e kishte në shpëtim të Zotit. Por ai sikurse ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë Ibn Abbasit apo i ka thonë ta rrf ila llahi fi raha ya'rifuka fi shidda. Ka thonë njeh Allahun kur je i lir, të njeh Allahu kur je vështir. Kur je i lir, njeh Allahu rrezojel. A dhurellahun e manduar Përndaj, dëshirë e gjdo muslimani është që të vdes me shahadet në gjuh, apo? Dëshirë e gjdo kujtë për neve është që të kemi kohë dhe hapsir që të kërkujmë falet e kallahu para se të alëshim këtë dunja dhe të thimi La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah ka se këthorë Muhammedis al-Sallem kush e ka fjalë në fundin gjuhën e ti La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah hën gjenet por jo gjithë doku i kujtojtë në ato momente shahadeti, nga se agonit e vdekjes, vështërësit, problemet, nga rkesat, shumë njerës i gjenë duke malku, smundjen, gjendjen, shumë njerës i gjenë duke vajtu, shumë njerës i gjenë duke, duke thënë fjall tjera përvec shahadeti të të të të. Pas të përndaj, vështërësit e tila nuk lehëco në dryshe përvecë me një bagajë përa prakë, me një kredi përa prakët e ka lau qeki, se teke përmenda Allah në gjellë e gjellë e hu. Andaj dhe dhe në ruar, përmenda Allah në gjellë, thuj la ilahi illa Allah vazhdimesh, ka do që të cilësh, në të Allah në gjellë e hu ala, e që Allah pasaj në momenit kritike të thët, ta është rubem, thuj e prapë. Nëse të mbronë, trunë, nuk, nuk dorzanë Allah në gjellë e lëaf pasaj vetë të sëndë dhe që privuash nga të të që ale maadha, thërë. Prej sa ishte kritike, sa ishte fështirë, gjendje që Yamunsa, alafun, Allah jë mundësë që fjojë la fuën tjetë la ilahë illa Allah që kaj edhe e kashku në për rësini ti se unë dëshmaj ka jetu më shahadat ka jetu më madhni minë Allah jalla vëla ka jetu më përmandja ndaj të nërëllazë sikur se ka thonë vëtë Muhamidi s.a.w. këma tëhjewna këma tëhjewna të mutun wa këma të mutun të baathun që këtë ka thonë Muhamidi s.a.w. A është sikur keni jetuar ti jeni më vdek. Dhe sikëni vdek, çfarë keni morën gjam? Keni morën gjall. Kë vd... jetu me shahadat, kë jetu me përmendet Allahut, kë jetu me punë mira, çfarë ti më vdek. Nëse ke qenë i sinqert për hir të Allahut më nduar. Dhe nëse ke vdek me shahadat, në fazë bardh, çfarë Allahut kimi i dal më sikola. I sigurt në çësi façevardh i falur me shahadat çfarë thotë kimi dalo këtu në kohën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam një njerëz ishte në kohën e haxit alhamdulillah çajliern u kanë kthyrën në shoqë mirë Allahu ua pranoi të haxin dhe ibadetet dhe duaçit që i kanë bërë në kohën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam kur e boni haxin Muhamedit sallallahu alajhi wasallam një njerëz thoi po ndeve ishte, ishte veshur në ihrama në ato tikshetë në ato, jo të tesha të për petë kënë e haqijut, dhe rëshqitin nga deveja ti, dhe urzupi devës dhe vdysh. Në ihrama, endë për e po haqin komplet, vdysh në ihrama. Qëfar, tha Muhammedis, sallallam? Tha, më pështjellë në ihramat e ti, mëse pështjellë në qëfin. Në ihrama, kjo është qëfin i ti, jepëtëm. Tha, të edhe, mëse parfimosni, Asi vdekur kur të latë është mirë me e parfimos Nështë së haqiju nuk parfimoset Andaj kjo vdek Dhe Muhammed i sasëm e trajton Dhe si me konë haqiju për zgjalli Thë nga sajri në gjallë Si ka ka vdek me ihrama Ka vdek me fjallin Lebejk Allahume lebejk A që të të haqiju Andaj Muhammed i sasëm tha Kjo dhe komurin gjall me fjallin Lebejk Allahume lebejk Nga varri ti ka medal të këthonë La bej Allahu me lebejk. Pse? Ase çasto ka vdek? Që s'u ka qenietë atij. Prandaj ai që ka jetë me shahadat, vullai ai vdes me shahadat. Ai që jetë atij s'ka qen me shahadat, s'ka qen namaz, s'ka qen me përmendje të Allahut atë gjell, qysh thua mermend ai m'ka më vdek. Prandaj njeriu përgatitet për vdekjen e tij gjatë jetës së tij. Ngase kështu kishte bër Uthmani radhiyallahu anhu. Andaj andaj kjo është mësimi i parë jetëm e shadet ta të filan Allahu gjuhën ta thua adhën mëmenin ma kritike madhë fështira nuk e haronë Allah në gjallë e wala asë përmanin në ti gjithashtut shikaja Othmanin radiallahu ta'ala anhu të tëli e kishtin këtë porosi në qëka ka besu ka thonë e ka shu se gjenneti është hak gjenneti është i vërtet të në rëlazër Shum dashapë njerëz sot kanë ni për xhenetin ata. Ose e përmendin xhenetin, po më tepër në disën mënyrë imagjinare. This is dinçkog për xheneti. Ndërsa ashat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë jetuar me xhenetin. Për besimit tonë në Allahun, besimi jon në Zotin xhala xhalalu. Mësimet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam na thon se xheneti është i krijuar. Gjenetit është tash, i gacim Na nëma është nuk e shohëm ata Na në, në, nuk kemë si tash më fut në ta I për po aja është i kryuar Dhe gjithë dhë dit Si kurse ka orë në mësime të Muhammed e s.a.s. Allahu i thad Gjenetit zbukurahu Zbukurahu Dit për dit zbukurohat, regullohat për Njerëzit që do të fut në të të, të. Pandaj Sa so jetu më gjatë ditës Me me malëngjimin tonë, sa jetëm gjatë ditës me përkutimin tonë, sa jetëm gjatë ditës me knacin tonë, për ta kërku gjëritin nga Allah gjëllevala. Një knacije madhe, një vend që më të vërtet, një futjen të vetëm, një hyrjen të vetëm, jo ma tepër, është një hyrje, asë zhë ma tepër, ti harran të gjitha të lashtë e kësë i botatë. Krajt që ka kejen këtë dunja, për tonave gjatë jetës, Njihave se si ti e gjenet këtë herë. Thuaj kur skuq me Jezut. Dhe kundërta Allah na ruan nga zjarri i xhenemit. Me të unire me kët. Ka se është i vërtetë. Ka vën ku njerëz kanë mundi që Allah na ruan, që nuk osht imagjinat, që nuk osht prall, që nuk osht diçka që nuk osht bashë këtu, po mitut njerëz kanë thon pejgambert në udhë bilah. Kjo është hak. Është e vërtetë që duhet besimtare me jetu në njën e këti besime. Andaj, dhe që në këtë lutë që e kemë përman në disë are, është lutë e thjeshtë, por ka, do me thënët madha, që Muhammedi sallallahu sallam ka thënë, ku është thëtë shtatë herë gjatë ditës? Ha, është të ronë shtatë herë? Që ka me thonë shtatë herë gjatë ditës? Ku është thëtë shtatë herë gjatë ditës e ti? Allahume imni esaluke lë gjennëte wa a Qëship o Zoti jam un e kërkoj prej Teje xhenetin dhe un kërkoj prej Teje që të më ruash nga xhennemi a është e vërtetë ka thonë Muhamedi al sallallahu alajhi wasallam shikoj kjo është hadithi i sakt kush e thot 7 herë çdo ditë çka ndot kur ti thuaj o Allah më jap xhenetin xheneti thot o Zot bëj në këtë njeri banor timin Te elut Allahun për xhenet, do të thot xheneti, lut Allahun për ty. Dhe kur thua o Allah, më mbroj nga zjarri i xhenëmit. Xhenëmi thot o Allah, mos e sjell kur te unë. Shakti është, por duhet me tu me këtë gjatë ditës. Nga se i ka mësua Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem shumë te ti që më jeton në jene e xhenetit. Andaj për shembull një herë, një herë është sjell për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam një kuror tetë e bukur, tetë e çmuar e një mreqeti. The disa prej ashabëve mahnit so e bukur, so e mirë. Çështje kësaj bote tek kë fundit. Çfar tha Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? Tha apo mahnitini me bukurinë e kësaj kurore? Padoshim se po se ishte shumë e bukur, shumë e çmuar e vlashme. Atë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam tha: faculeta e sadibën muadhit në gjennet, është me mirë se, jo ve shkja, po se kërit bëtë atë që ka kontapëtën. A endin begatin e Allah që të ka e pëllohë ma më sabajnë, sot? A din sa në falë të sabajnë sëtë? A dinë sa kur shtonë namazi të sabajnë? Ma arë sëtë që i ke falë të sabajnë? A dinë sa kur shtonë të ka lajnë vanuar? Muhammed e sëse më ka thonë, dyre qatë të sabajnë, shika? në nuk e dinë këtë lërë. Por në kamësua Allahu gjenë lewara që ti adim vlerën kështu. Ka thonë dyre qatë të sabat, jënë matë strejta të ka Allahu, ma shumë pëgush se me të thonë krejt dë botën dhe që ka kënton. A ka pas në ere krejt dë botën dhe kështu, kur? Sada që ka qenë udheqes, pushtu e si madhe, i pasur, s'ka pas në krejt dë botën dhe pasur. Sërte mundësme! Shikasë se i pasu nje me një sabat marrë me falatë. E ku jo ka majtë pasu nje në gjennet. Ti meni saba fitan, sa dit për dit me të epa, Allah u ka i dunjantën. Sa është e pasonisë, më adhëm. Ande këniru vjen me këtë knaci, që pa fitan në gjennet hiset loja, më allaj vjen mame pa përtes në gjami, i kënë obligimet knacet, nga se motiv për të është, përëmtim i Allah gjellewala. Ande dhe përrosin e ka përfundu, ëthmani që du a dhe në përfundu, ka thonë, in në kele të khl ka thon aty ia ka shku vetëz vet. O Zot na ke premtuë gjenetin. O Zot ti e ke përmendur se kimën na ringjall. O Zot ti e ke përmendur se kimën na mor në llogari. Andaj ti nuk e thën premtimin tan. Ato çka Allah Allah Allahu ka premtuë, nuk kthehet e premtimi apo. Nuk e thën Allahu premtimin. Allahu ka premtuë se ka më ndihmu të mirën. Allahu ka premtuë se ka më ndihmu të drejtin. Allahu ka përëmtu se kom me shpërli bëmirsën. Allahu ka përëmtu se kom ja falë më katët, gjdo më katëarit që kërë kanë fali. Ka përëmtu. Vecë shikot ti a përpleson kushtin tënë. Se këtu e në dy palë. Apo Allahu që ka përëmtu edhe njëriu që duhet me e meritu përëmtimin. Në qëfë se nuk ndohë vdëqka që ti e përët, dië se Allahu e ka përmush përëmtim në ti. Po na e këna dikund defektin. Faj ë Nëse Allah u ka prëmtu, kush do që kërkon falje, sinë qërështë, dhe pëndot, ka me a falje. Allah u ka thonë, fëmën jamël mithkale dhe retin khajren njëra. Shë ka prëmtim, i Allah u ka thonë, kush do që bënë, sa so një grimës, grimës, ma vuglë, ma disa atomi, grimës e vuglë që nuk shijet, pas me mjetët të e të, të, të, të sofistikuara. Ka thon Allahu kush bën mirë edhe çikaj ka më pak, po? sup e mira. Kur t'ka premtu, vallai asnjë të mirë që e ke bë, derisa për hirr Zotit. Kujtë që i ke bë mirë, s'ka më, më rëzit, të hub. Ande mos u mërzit. Mos u mërzit kur njerëz, ndoshta nuk ta din, nuk t'falënderojn. Mos u mërzit, mos u dëshpëro. Kujtë ja vitesën dekat fjalë të, të Osman kur ka thon, Allahu nuk e them premtimin. Allahu s'them për prëm... ka premtu se kam mëskumbly, kam mëskumbly ka përëmtu se ka me ndih mu, ka me ndih mu, sabër, veç ti plëcoje ato që ka të takon ty, vëllaj, posa ta plëcoj atë që të takon ty, Allahu gjithë sëse e plëcojn atë që i takon ati jetën, përndaj, kjo është përësia që e la, othmanë e rrëdjalanë në pasveti që duhet vazhdimisht, tashtë edhe një tja kujtojnë vetës tonë, se Allahu është ta e të dhruat, a e duhet më dhruat, Ai është i pastër nga çdo emet, çdo njollë, çdo mangësia, nuk i takon Allahut gjallë. Ati i takon çdo gjë e përkryer, çdo emër i bukur, çdo cilësi e plot. Nëse mangësia, thmetat, njollat i takojnë njerëzit që duhet të përcohet dhe të kërkon falje nga Allahu xhallahu ala. Të kujtojmë vetes ton gjënetin dhe të jetojmë në hijen e kënaqësisë dhe bukurive që na joshin për të shkuar te ky vend i bukur. Të lutim Allahum për ta Dhe gjithë të rruhem i nga zori gjehni Me dukurua të nga fjallë dhe vepra Që nërshpinë atje Dhe gjithë mund të jetojmë në njën hien e E bindjes Se Allahu gjallahu ala Nuk e thënë Nuk e thënë premtimin e ti Vdhej që thmani radiallahu anhu Allahu që fët i knashur më ta Në pa dur shimëse Në pa dur shimëse Allahu që fët i knashur më ta Nga se Allahu gjallahu ala E ka përmenë Quran dhe pegamberi E ka përmenë se në dhe me të tjerët sikur ai Allahu është i kënaqur. Prandaj më na mbetet që ta lexojmë biografinë këto njerëzve. Shikojmë si jetuan, pse Allahu u bojë kënaqishëm ata. Pse Allahu u afal, pse Allahu i nderoi. ë që pastaj të mundohemi edhe ne t'i përshtatim jetën tonë jetës së së tyre. Allahu na uzoft në rrugën e drejtë dhe këta burra të mbajë Allahu i bof shembull për neve. Dhe Allahu na mëson të ndrojeve që të jetojmë me fjalën la ilaha illallah me parmanin e Allahut të jetojmë me vepra të mira, me bamirsi. Të ndroheshme e që Allahu xhelleu ala t'na ndihmon pasojë t'na mundson që fund i jetës son të jetë me vërtet me fjalën la ilahe illallah muhammedur rasulullah dhe për çdo bamirsi në këtë botë që kemi bër, tashojm shpilibimin e saj ditën e gjykimit, ndërsa për çdo mëkat eventual që kemi bër, Allahu xhelleu ala na shlyft dhe kur mos na mëson me i pa dëm të ti as këtu botë as botën bot tjetër. أكاج بيضو فون الله أحب ليت وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وصلى الله عليه وسلم تسليم كثيرا